jag tänker börja med att ta upp samma sak som David Lång gjorde i förra veckans program Nämligen den årliga manifestation som högstadieskolorna i Karlskrona har den 25 januari till minne av förintelsens offer Nu hade skolornas rektorer planerat att eleverna även skulle eh, frivilligt som det heter Få protestera mot Sverigedemokraternas politik Och allt då enligt Blekinge Lens tidning det blev det en märklig mediadebatt och i program 1 så backade talesmannen för den här manifestationen Marina Eriksson, hon var rektor, var rektor vid Rektorvända av skolorna. Det var ganska pinsamt att höra henne slingra sig och förklara att det inte alls uppmanas till protest mot Estes politik. Det hade blivit fel fokus helt enkelt. Men den här Karlskrona-situationen den leder nu till att SD anordnar en egen manifestation. Och på partiets hemsida så står det bland annat så här. Sverigedemokraterna manifesterar till minne av förintelsen. Med anledning av fredagens mediedebatt om Karlskronaskolornas demonstration mot förintelsen och Sverigedemokraterna den 25 januari har Sverigedemokraternas Blekinge-distrikt sig för att anordna en egen manifestation i Karlskrona den aktuella kvällen? Sverigedemokraternas distriktordförande i Blekinge, Rickard Jomsoff, kommenterar Vi vill gärna manifestera till minne av förintelsens och andra folkmordsoffer Men vi kan självklart inte delta i eller på något annat sätt stödja en manifestation som riktas mot vårt parti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 Jag har nog påstått norma kunskapsluckor, det finns kanske, men i det här fallet så är ett medvetet och spår för att ta bort fokus från den helt enkelt misslyckade massinvandringspolitiken. Och när det gäller andra folkmord så kan man ju bara nämna då Turkarna, och alltså kurdernas folkmord på Armenier och andra kristna vid tiden för första världskriget. Sen har vi också kommunismens brott i Sovjetunionen, Kambodja. Och det är väl sånt som vi utöver förintelsen kommer att ta upp i samband med vår egen manifestation. Ja, och jag kan bara säga att jag ser fram emot rapporter från den här manifestationen. Och utgår från att vi återkommer i kommande program med någon sorts rapport. Ja, det är ju inte första gången som rektorer bevisar att de är olämpliga som skolledare. Och då i mitt tycke kanske lämpligen borde omplaceras. Vi har ju haft andra eh, exempel på märkligt agerande från skolledningen. Bland annat i Västra Götaland för en tid sedan. Och jag har för att det var i Kungälv. Där eh, vid en skola så tyckte man att det i sin ordning att ge ja, odemokratiska elever underkänt betyg i samhällskunskapsämnet. Sen har vi ju, som vi känner till, alla de här turerna som var kring skolvalet. Och förhindrande av vår närvaro i skolorna där vi hade för avsikt att redogöra för vår politik. Och sen nu har jag hittat en artikel i Göteborgsposten från mitten av december. Det står så här, bland annat skolan firar på torsdag sin julavslutning i gymnastiksalen istället för i kyrkan. Protest hos förstås, vi har ju en tradition med att ha avslutningen där, säger förälder, men Eva Rälfsson som är rektor hon säger så här då bland annat ibland kan det vara så att det finns elever som inte anser sig kunna delta i kyrkan eftersom de har en annan trosuppfattning därför är vi i skolans lokaler, säger hon och det är ju, ju allt mer på det här sättet, och det är ju beklagligt uh, en förälder menar på så här, att man kan mycket väl vara i kyrkan om man begränsar det religiösa inslaget det ska inte kunna eh, hindra någon från att delta. Men som sagt, eh, det här fäskandet och eh, undfallenheten här i mångkulturismen. Eh, det tycker ju inte bara vi Sverigedemokraterna utan många andra att det börjar gå för långt. Eller kanske redan eh, har gått för långt. Och eh, jag tror nog att det kommer gynna oss i kommande val. Allt fler börjar inse att det har, eh, ja, överrids det här. Innan vi lämnar då Karlskrona och tar en tidig första musikpaus så vill jag gärna ta upp valresultatet. Dels är vi ju vågmästare i kommunen. Borgarna har 32 mandat, vänsterblocket har 35 och vi har alltså åtta mandat sammanlagt 75 och när man tittar lite på våra valresultat så är det bara i Landskrona där vi har fått fler mandat än i Karlskrona. Eh, när det gäller procentuellt så är det i nio skånekommuner som har en hög, ett högre procenttal. Eh, det är osedvanligt många i Karlskrona, 75 personer finns i fullmäktige där. Om man tittar på partierna så har SOSarna med 39,5. 4% De har 30 mandat Näst största parti i Karlskrona Är Moderaterna 21,3% Det gav 16 mandat Sen kommer faktiskt Sverigedemokraterna Med 8 mandat På 9,55% Strax efter med 7 mandat Har vi Folkpartiet 6 mandat har Centern Sen har Miljöpartiet Och KD 3 mandat och Vänstern har 2 mandat Ja jag tänkte också ta upp i samband med det här då att den nya regeringen har ju inte kommit med så många bra beslut än så länge. Men jag kan i alla, alla fall nämna ett beslut som jag tycker är väldigt bra. Och det är det här med att forum för levande historia nu även ska belysa kommunismens brott mot mänskligheten. Det är enligt beslut då från regeringen och alltså inte bara förintelsen och vi har en ledamot här som fått några frågor Ka Eneberg hon svarar på frågan men forum har väl hållit på med nazismen snarare än stalinismen och då svarar hon så här då det stod ursprungsdirektiven att de skulle syssla med både nazismens och kommunismens brott men sen hände något på vägen och det har varit en ömtå. Vänsterpartiet har velat lägga ner hela verksamheten och sköta forskningen om Stalintiden själva. jag tycker inte att något parti ska syssla med sin egen historisk skrivning. Och i anknytning till det här så kan jag nämna att på kommunfullmäktige mötet i Huddinge i december där har när det gäller budgeten där har alliansen som då i det här fallet är moderatet Folkparti och KD plus ett lokalt parti och de utgör den styrande majoriteten de har lagt in ett belopp, inte så mycket men i alla fall som en symbolisk insats. I budgeten för grundskolenämnden har man lagt in 100 000 kronor avseende upplysningsprojekt om kommunismens brott står det. Och lika mycket pengar i gymnasienämndens budget. Och i båda de här fallen så står det i protokollet S med flera yrkade avslag. Ja som sagt, inga stora pengar men det är i alla fall en markering. Och nu så är det dags för en musikpaus. Och jag har tagit med mig ännu en cd ur den här serien som jag tycker är så trevlig. Slagerkavalkaden Som då består av överföringar från stenkakor. Den här gången ser är det nummer tretton. Och den heter Rosen och fjärilen. 1954-55 står det här på omslaget. Och den första melodin det får bli just titelsången. Och den framgörs, framförs då utav den här fotbollsspelaren eh, målfarlig i centern som eh, det är frågan om i AIK och eh, sångare dessutom Ingvar Tjota Olsson Ja, ni lyssnar till Radio SD eh, Ja, jag har fått ett nummer av en eh, tidning som heter Transportarbetaren nummer 1 januari 2007 och i den så finns det en riktig nidartikel om Sverigedemokraterna på första sidan så är det rubriken med stor stil Ett delat Sverige det står så här bland annat. Sverigedemokraterna vill värna traditioner som jul och påsk samtidigt som den viktigaste frågan är att begränsa invandringen, det säger Mikael Hamren en av de aktiva estepolitiker som Transport har uteslutit och halva sidan upptas av en en karikatyr, en bild snarare, det står illustration Hans Lindström och på den bilden ser man ett snöigt landskap kan vi väl kalla det för det står tre kolsvarta figurer då med uppsvällda biafframagar och tittar på ett stort eh, grötfat som finns på en trappa och där står en ilsken tomte och han, han tittar då på de här och säger chas och det ska väl då antar jag symbolisera Sverigedemokraterna eh, det är tråkigt att det förekommer sådana här eh, artiklar, fortfarande man trodde att den tiden ja, var förbi men vissa kan ju liksom inte komma till verkligheten men efter den här inledningsbilden så ska jag ta och läsa ur vårt aktuella befolkningspolitiska program som då är från 2002 och jag ska ta och läsa avsnitt om bistånd det står så här då Migrationer har ökat i världen och ett demografiskt tryck mot Europa har blivit en realitet. Människor bör leva där de har en chans att skapa sig en nationell identitet. Flyktingar ska därför hjälpas i sitt eget land eller i kulturellt, geografiskt och etniskt likartade länder. Det är en mänsklig strävan att söka sina rötter och att identifiera sig med sina förfäder. Sverigedemokraterna vill därför prioritera hjälp till självhjälp istället för att bedriva en för båda parter skadlig invandringspolitik. Vår bedömning är att Sverige kan behålla sin självständighet och svenskarna sin känsla av svensk ursprung med en fortsatt och dämpad migration inom Europa. Utvecklingsbestånd Sverige som nation påverkas av den ekonomiska, sociala och säkerhetspolitiska situationen i andra länder- Även avlägset belägna. Det är därigenom även ett svenskt intresse att välfärdsutvecklingen är positiv i utvecklingsländerna. Sen har vi några punkter. 1. Svenska utvecklingsstöd motsvarande 1% av BNP ska ingå i statsbudgeten. När invandringens kostnader minskat med motsvarande 1% av BNP ska utvecklingsbeståndet öka till 1,5%. 2. Allt utvecklingsbestånd ska utgå från principen att den avgörande kraften bakom en positiv samhällsutveckling måste komma från den inhemska befolkningen. Utvecklingsbeståndet ska syfta till hjälp till självhjälp. 3. Svenskt utvecklingsbestånd ska till den större delen inrikta sig på utbildning. 4. Svenskt utvecklingsstöd ska kontinuerligt resultatbedömas. Biståndet ska styras mot utvecklingsländer som effektivt tar emot hjälpen och inte mot de enkom mest behövande länderna. 5. Utvecklingsländer som inte vill ta emot egna medborgare som utvisats eller avvisats ska inte erhålla svenskt utvecklingsbistånd. Politiska flyktingar från sådana länder ska då kunna erhålla utvecklingsutbildning i Sverige. Det var alltså fråga om utvecklingsbiståndet. Sen har vi också katastrofbistånd. Katastrofbistånd ska betraktas som en nationell moralisk plikt. Och det finns två punkter här då. Motsvarande ett då, motsvarande 0,25% av BNP ska ingå i statsbudgeten för katastrofbistånd. Om budgetposten inte förbrukas under ett budgetår ska kvarvarande medel kvarstå till kommande budgetår. Två. Att utöver 0,25% ska inte utgå. Genom ett sammanlagt biståndsåtagande om 1,25% av BNP, senare 1,75% antas Sverige bidra optimalt till utvecklingsländerna. En högre biståndsnivå skulle rubba Sveriges ekonomiska förutsättningar så att underlaget för framtida svensk bistånd hotas. Ja, det är höga procenttal och det är avsevärt mer än något riksdagsparti går ut med. Men vi anser att pengarna finns och de finns på kontot för massinvandringens kostnader. Och sen så utgår jag personligen då från att återflyttningsbidrag och en del andra saker ingår i de här utvecklingsbestånden. Jag ska också passa på då att läsa inledningen till avsnittet Sverigedemokraternas invandringspolitik som också återfinns i vårt handelsprogram för befolkningspolitiken. Och den börjar så här då. Sverigedemokraterna anser att eh, Sverige i sin homogena befolkningssammansättning haft en ovärdelig tillgång. Och det är alltså samma åsikt som den gamla susserledaren Tage Lander hade. Eh, vi vill därför under överskådlig tid ha en starkt reglerad invandringspolitik. På grund av rådande sociala problem och konflikter vill Sverigedemokraterna verkar för återflyttning av de invandrare som inte anpassar sig till det svenska samhället om det inte föreligger folkrättsligt skyddsbehov. Återflyttningen kan underlättas bland annat genom höjning av återflyttningsbidraget och genom rådgivning. Ja, det var delar av vårt program när det gäller förvaltningsfrågan. Nu ska jag återgå till den här nidartikeln som i tidningen är ett tablydformat och det är alltså två helsidor som behandlar oss inne i tidningen. Och, eh, jag kan väl ta ett stycke som, jag, eh, som är extra otrevligt. och Det står så här, ta fighten mot Sverigedemokraterna. Där man då hävdar att diskussionen inom partiet styrs av ett principprogram och tre böcker. Den ena boken, Mångkultur och välfärd av Lars Jansson, det är ju helt okej. Okay. Men ser är det två böcker som ligger helt utanför vad vårt parti står för. Men man kan tydligen skriva vad som helst i vissa tidningar. Och problemet är ju det att tror man på det som står i sådana här artiklar. Då kan man ju i och för sig tycka att det är rätt att utesluta sd Och det är ju som jag sagt tidigare här i Radio SD att man skapar, våra motståndare skapar en nidbild av Sverigedemokraterna. Och sen angriper man den nidbilden. Det borde inte vara någonting som, som kunde vara hållbart längre. Men i vissa fall så försöker man se på det här i alla fall. Och vi tittar även på annan sida här. Och då kör man med det här som man eh, ja, tyvärr får se ibland blågult yttre, brunt inre. Och det är en författare som heter Karl Olof Andersson. Som... Eh, jag har skrivit bland annat så här då. Jag har noga läst SDS program och jag blev chockad. Partiets principprogram antaget 2003 är till stora delar ren oglatt nazistiskt. Och då tar jag några exempel. Den viktigaste faktorn i ett tryggt, harmoniskt och solidariskt samhälle är den gemensamma identiteten, vilken i sin tur förutsätter en hög grad av etnisk och kulturell likhet bland befolkningen. Av det följer att den nationalistiska principen, principen om en stat, en nation, är grundläggande för Sverigedemokraternas politik. Och det tror jag ju faktiskt de flesta i det här landet egentligen skulle hålla med om. Sen säger han att Ester skriver vidare och förfasar sig gör han ju då förstås Den nationalistiska principen bygger på idén om nationalstaten. Att statens territoriella gränser ska överensstämma med de befolkningsmässiga gränserna. I sin ideala form är alltså ett sådant samhälle befolkningsmässigt homogent. Sen tar han ett annat citat också som han då tycker är förfärligt. Och ja, han konstaterar att stora problemet är Estes tankevärd Det är invandrarna. Och så citerar han. Tendensen i modern tid har dock varit en oerhört omfattande invandring från avlägsna länder. Ett uttalat mål att skapa ett pluralistiskt samhälle har medfört ett allvarligt hot mot den svenska nationen och dess homoena sammansättning. Och de här masskulturförespråkarna. I det här fallet kan man bara nämna Jugoslavien och det, det borde vara nog. Men de ger sig inte. Sen har vi själva innehållet i artikeln som då har rubrik Sverigedemokraterna som inte är välkomna i transport. och Där ska jag citera några stycken. Transport anser att Sverigedemokraterna SD är ett främlingsfientligt parti som inte erkänner alla människors lika värde. Därför går det inte att vara aktiv i partiet och samtidigt medlem i Transport. I december utslutts sex personer på den grunden. Transportarbetaren har träffat två av dem. Och då kan jag fortsätta citera. Och att gamla tiders rasistiska åsikter idag bara är förklädda. Följande text. Från partiets principprogram är ett exempel. Sverige är svenskarnas land. Sverigedemokraterna menar med detta inte att vi svenskar är bättre än andra. Utan att Sverige är den enda plats på jorden där vi har en absolut rätt att verka och kan utveckla vår egen särart och identitet. Sen citerar man också vidare. Sveriges framsteg och välstånd är det svenska folkets verk. Låt Sverige förbi Sverige. Och då skriver man vidare då så här. Transport anser att detta i grunden är samma åsikter som rådde i 30-talets Tyskland. Ja, ja. Sen har man intervjuat vår representant, en av de två, i Söderhamn. Det står så här. Timmerföraren och Sverigedemokratern Mikael Hamren tycker inte att uttrycket bevara Sveriges är fel. Vi vill ha människor som strävar åt samma håll. Det är det SD menar med en homogen befolkning, säger han. Mikael Hamren är sedan valet 2006 en av två ledamöter för SDs i Söderhamn. Och just Söderhamn, där fick vi högsta procenttalet i Gävleborg, 4,2 procent. fortsätter så här i artikeln. Grundinställningen är att vi ska värna våra traditioner som jul och påsk. Idag ska vi, vara så, öppna att allt nytt, vi ska vara så öppna för allt nytt att vi trycker undan våra egna traditioner. Barnen får ju knappt fira skolavslutning i kyrkan längre, säger han. Hamren sticker inte under stol med att frågan om en begränsad invandring är central i SS-politik. Den frågan vågar andra partier inte ta i, enligt Hamren. Det fortsätter så här då. När det gäller Söderhamn vill han ha totalstopp. Vi måste ta hand om de som finns först. Han tycker också att det ska ställas betydligt högre krav på invandrarna. Broktester är ett sätt att sålla bort de som inte vill integreras. Vi kräver av våra barn att de ska lära sig läsa och skriva i skolan och då kan vi ju inte kräva mindre av invandrarna. har ingenting emot de som kommer hit men de ska lära sig att svenska traditioner gäller här. Det centrala i hans resonemang om invandrare är att samhället inte har tillräckliga resurser. Att arbetslösa, pensionärer och sjuka får stå tillbaka till förmån för dem. Han håller inte med om att människor med utländskt påbråd diskrimineras på arbetsmarknaden utan menar att den som lär sig svenska får jobb. Det handlar bara om att ha rätt vilja. Eh, vidare står så här Mikael Namrén är fast besluten om att överklaga transports uteslutning och är beredd att gå till domstol Att tycka att jag har rätt att vara med i förbund så värnar om min rätt på arbetsplatsen och jag ska inte hindras av mina politiska åtaganden säger han Sen har vi en annan person här också som inte är medlem i partiet men som fanns på en av våra lister eh, Däckmontören Anders Schneider och kan säger bland annat så här Innan vi fortsätter att ta in fler invandrare måste majoriteten ha jobb Så att det inte blir så mycket bidrag Det innebär inte att jag är rasist Engelholm har äst nu två mandat Anders hoppas att partiet får chans att föra fram sin politik Så att det inte blir fler Rosengård, säger han Det var alltså den artikeln här ifrån eh, transportarbetaren och det är ju lite jobbigt att som Sverigedemokrat behöva ta upp sådana här saker, men det blir ju i alla fall mindre och mindre av den här typen av artiklar, och det får ju väl åtminstone se, se positivt jaha, då är det dags för ytterligare en melodi här och då har jag valt ut någonting som heter, man måste vara om sig och kring sig, och det är faktiskt Tore Skogmans skivdebut från 1955 Ja, det här är Radio SD och jag fortsätter och tänkte jag ta en väljarbarometer som gäller perioden 6 december 2006 till 2 januari 2007 och det är TV4 som har beställt den rubriken Stödet för regeringen fortsätter minska Enligt en ny mätning som når ett stort uppdrag av TV4. Om det vore val idag skulle regeringen få 43% mot 52% för oppositionen. Och det är ju, kan en del tycka är intressant. Men jag tycker det är ändå mer intressant att det står att SD ökar. Sverigedemokraterna gick fram starkt i valet. Efter det har det stormat helt kring partiet med tomma stolar och politiska dödlägen i kommunen där partiet blivit vågmästare. Detta har inte försvagat stödet för partiet. SD skulle få 3,3% om det vore val idag. En ökning med 0,4% procentenheter jämfört med valet. Och det här är ju väldigt bra för SD eftersom vi vet att vi konstant undervärderas i sådana här opinionsundersökningar. Så det ser lovande ut för framtiden. Ja, eh, jag ska nämna lite, backa tillbaka här till valet Göteborg. Där har vi tagit upp tidigare att vår tidigare partiodförande Mikael Jansson har kommit in i fullmäktige på vårt enda mandat i Göteborg och det var lite intressant här för att i ett område så är nästan 10% som har röstat på oss och det är någonting som heter nu ska vi se här om jag kan hitta rätt Rannebergen heter det där har vi 9,2% Andra starka valdistrikt i Göteborg är på 8 ett annat har 7,3, ett då 7,2 och ett femte 6,5. När det gäller det här Rannebergen så hade Socialdemokraterna 53,6 procent, ja, Vänsterpartiet 10 och Sverigedemokraterna kom på tredje plats med 9,2 eh, Moderaterna hade 7,9 och jag tänkte bara citera två stycken personers uttalanden här på frågan Varför går var under röst här till Sverigedemokraterna? Och en äldre kvinna svarar så här Sverigedemokraterna har mer kontakt med verkligheten än de andra Vi ska inte behöva gå och vara rädda för att gå ut på gatorna Eller för att säga vad vi tycker Och en annan yngre kvinna säger så här Jobbig fråga, det bor många utlänningar här Folk tycker väl inte om det, konstaterar hon Ja, det var bara en liten notis som jag har fått från Göteborg Ja, det har ju hävdats här senare år att oj, det är inte så många så kallade flyktingar då som, som kommer till landet men nu har det tydligen blivit väldigt mycket i år och det har ju med den här så kallade amnestin att göra Idén i december stod det så här bland annat, en liberaler asylpolitik och fler arbetskraftsinvandrare ligger bakom den största invandringen någonsin till Sverige. Alltså den största invandringen någonsin till Sverige. I år beräknas 96 800 människor har flyttat till Sverige. De tidigare topparna har man nämnt här också. 1970 då det var det stor arbetskraftsinvandring. Och 1994, när människor flydde kriget i Bosnien. Och de siffrorna överskrivs med marginal i år, står det här i det. I City, står det i för någon dag sedan bara. Det kom en flodvåg av flyktingar till oss på introduktionen under 2006. Då i samband med att många flyktingar tvingas till hemlöshet i Stockholm. En flodvåg av flyktingar, skrev man där. Och eh, sen i Göteborgsposten, faktiskt på julafton. Rubriken Barnen som ingen vill ha. När de ensamkommande asylsökande barnen väljer in över landets gränser står Migrationsverket med, med mössan i hand och ber kommunerna hjälpa till. Men när åtagandet är frivilligt vill få kommunen ställa upp. Alltså här väljer de asylsökande barnen in. Och jag har ju en fråga när det gäller sådana här barn. Hur får de råd med flygbiljetten till Sverige? Det är någonting som jag absolut inte kan förstå. Uh, ja... Från metro i oktober, där står det om, om Irak. Nästan varannan Irakets flykting kommer alltså till Sverige. 8 av 10 får stanna. Antalet asylsökande i Sverige ökar. Tvärt emot utvecklingen över Europa. Orsaken är en enda. Strömmen av irakflyktingar leder rakt mot Sverige. Den spridda uppfattningen att det är lätt att få asyl i Sverige anses som en orsak. En så kanske. Ja, det var lite kort om ökningen av så kallade flyktingar i Sverige. Jag har fått från Orsa, Dahlarnas tidning i december det är Soli Baudin som är vår representant i fullmäktige. I Orsa fick vi 3,78% och eh, nu försöker man göra sig lustiga över hennes agerande i fullmäktige. Och skriver rubriken då Sverigedemokrat pressad i fullmäktige Solle Baudin erkänd att hon gillar invandrare Och då var det tydligen Mikael Tallin Centern som riktade sig direkt till henne Och hon överraskade sitt svar Främlingsfientlighet Existerar inte i vårt parti Utan ett påhitt av media Jag bor i samma hus som en kille från Afrika Ibland hjälper han mig med att bära upp mina matkassar Och jag ser någon som en god människa Med andra ord har ingenting emot invandrare då fortsatte han, här Mikael Tallin, han konstaterade att Solle där därmed inte tycker lika som Sverigedemokraterna på riksplanet. Det fortsatte den här och en vänsterpartist frågade varför hon var med i Hon svarade då att det var när bland annat eh, Fadime mördades i ett så kallat hedersmord som gick med i partiet. Jag, säger Solveig, ställde sig frågan, vad är det för land där man mördar sina egna? Det var då jag bestämde mig för att gå med i Sverigedemokraterna. Sen står det vidare. Flera ledamöter, fullmäktige, menade att hon begått politiskt självmord och att hennes ställningstagande strider mot Sverigedemokraternas partiprogram för Orsa kommun. Och då kan jag läsa det partiprogrammet här. Orsa kommun ska upphäva avtalet med Migrationsverket. Stopp för asylmottagningen. Eldomsvarig sjukvård, skola, fyssliv, tvingas till omprioriteringar och bestaringar för att omfördela resurser till invandrare som har svårt att integreras i samhället. En invandringspolitik som bygger på assimilering framför mångkultur innebär att det ställs krav på invandrarna. punkt: Motverka det mångkulturella samhället? Nej till religiösa klädesplagg. Vid kommunens skolor och arbetsplatser måste vi vårda svenska traditioner. Mångkulturen ska förpassas då den är i med vår svenska historia och kultur. Den ökade antalet muslimer inom Orsa kommun innebär en prövning. Ja, jag tycker personligen inte att det är några motsättningar i det här. Utan vad, vad våra politiska motståndare inte har fattat. Eller inte vill förstå. Det är att SD i första hand är mot invandringspolitiken. Och inte emot då enskilda utlänningar som den här afrikanen som då hjälper Solveig. Som då sköter sig. Så att jag tror inte att får några större problem. Varken med partiet eller med, med, med andra människor där i Orsa. Ja, jag ska ta lite som lite blandat här som jag har snappat upp. Den 12 januari så står det så här. 10 åringar i rasbråk. Polisen i Söderhamn meddelar att man är bekymrad över gängbråk i kommunen. Det rör sig om svenskar och invandrare i tioårsåldern som bråkar och hotar utropta varandra, rapporterar svenska dagbladet den 12 januari. Enligt ungdomspolisen Lasse Melin ingår 20-30 barn i gängen och det finns en tonom risk och dödsfall om ingenting görs. Det finns dessutom fler som rings in när bråken hettar till, säger Melin. Det handlar om misshandel och olaga hot. Melin tror att de svenska barnen påverkas av rasistiska stämningar i hemmet. Och polisen ska nu försöka ta ut med situationen och att samarbeta med skola och socialförvaltning. Det är ett ord att läsa då, Och det är ju så ganska så typiskt att det är de svenska barnen som då skulle vara orsaken till de här problemen. Och att man då påverkas av rasistiska stämningar i hemmet. Så alltså det är... Ja, jag har knappast ord för, för det. Uh, vår man då i Karlskronas har nämnt tidigare Rickard Jomsoff, han är ju också sd Kurins chefredaktör och han har svarat på det här han skriver så här Kanske kan det vara så att man från svenskarnas sida endast reagerar på den attityd de möter hos vissa invandrare och invandrargrupper Kanske är det ett resultat av det bonkulturella samhället Kanske, och eh, kanske kan man ju stryka åtminstone i min värld Sen har jag ytterligare en... Jag kallar kalla det för en ett litet klipp här. Det står hetsig debatt efter kristenmuslimsk radiogudstjänst. Lansk För ett par veckor sedan sände Sveriges Radio en kristen kristenmuslimsk gudstjänst från Danskrona. Det står vidare att Sveriges Radio beslutar sända åtta mångreligiösa gudstjänster per år. Och det är tydligen som producent och någon som heter Agneta Nordin. Hon har konstaterat att ingen på Sveriges Du kan påminna sig liknande reaktioner under de 60 år som företaget sent gudstjänster på söndagarna. Folk är helt upprörda. Jag tror det handlar om att människor är rädda, säger hon. Och sen kommer det som, som är uppsändande då tycker jag. Agneta Nordin konstaterar att hon ville sända gudstjänster från hans krona, just på grund av att kommunen blivit något av en symbol för främlingsfientligheten i Sverige. Sedan ST fick 22 procent av rösterna i höstens kommunalval. Ändå är förvånad över att så många människor i landet gissnat till när programmen sändes från en kyrka i Landskrona. Reaktionerna sände dock inte stopp för SRs Sveriges Radies, alltså satsning på att sända många religiösa gudstjänster nästa år. Där stod det i Helsingborgs Dagblad någon gång i december. Så det här är ju för att då provocera, verkligen. Ja, jag tror att vi faktiskt ska ta ytterligare en melodi här. Och då får det bli någonting som heter Ann-Caroline. Och det här är en svensk melodi som tydligen blev populär även i Storbritannien. Och den fick där titeln då Lay Down Your Arms. Och den fanns faktiskt på den brittiska topplistan 1956 och låg etta i fyra veckor. Och här är den svenska versionen sjungs av Tory Bernhards. Ja, det här är Radio SD. Jag fortsätter med ytterligare några små notiser från Göteborgsposten i december. står så här. Statsministern ska samla en grupp med rådgivare runt sig. Syftet är att komma åt utanförskap och se om dagens politik fungerar. Han förändrade de här tankarna i ett jultal till moderata partimedlemmar. Han har ju skaffat sig erfarenhet genom att resa till Södertälje och Landskrona bland annat. Han har också fått starka intryck av utanförskap i form av arbetslöshet, etniska skillnader och annat. Det finns ett och vi och de som högextrema partier utnyttjat. Det vill säga, det är hur vi då. Jag ska också ha sett här en rapport om utansvar om apatiska barn. Det är en... Nationella samordnare Marie Hässle har lämnat sin tredje och sista rapport om apatiska barn står det här man kan citera lite rubriken i ifrågasatta rapporter om apatiska barn i april 2005 och i maj 2006 publicerade Hässle sina två första delrapporter här drar slutsatsen att apatierna har uppstått genom manipulation och simulering att i en fjärde lagfallen kan föräldrarna medvetet ha gjort sina barn sjuka genom att förgifta dem ...för att då kunna få asyl. Rapporterna ifrågasattes frågasattes av experter och barnläkare. Sen kommer man till slutsatsen då. Uppgifterna om att en del barn förgiftas stämmer inte heller med verkligheten. Står det här. Polisen lade i höstas ner förundersökningar om brott i ett dussintal fall. Att polisen lägger ner förundersökningar behöver ju inte betyda att... ...de här uppgifterna inte stämmer. För polisen lägger ner väldigt många fall men hon kommer fram till tidiga skedor och alla barn som fått stanna i Sverige har blivit friska uppehållstillstånd verkar vara enda botemedlet, säger Marie Hässle och jag vill ju påpeka igen då som vi har gjort flera gånger här på Radio SD, att nästan alla apatiska flyktingbarn kommer från förrätta Sovjet och Jugoslavien och det är ett samband där det är alltså uppenbart för för mig i alla fall sen tänkte jag ta upp Faktiskt före valet så är det som heter Anders Jonsson, Expressen. Och jag ska citera det här för det här är faktiskt ganska intressant. Eh, det gällde då regeringsbildningen efter valet. Göran Persson och Miljöpartiet hade en diskussion eh, vad som skulle gälla. Eh, han lovade då ingenting, Göran Persson, utan kunde tänka sig samarbete på båda sidor om blockensen. Den hållningen kan visa sig vara mer framsynt än när den formulerades. Då trodde ingen att främlingsfientliga av skulle kunna ta sig in i riksdagen. Nu är det att döma av opinionsmätningen inte uteslutet. Med SD som vågmästare mellan blocken kan det krävas en bredare majoritetsregering än de alternativ som diskuterats hittills i valrörelsen. Annars kan SD fälla förslag för vilken regering det än blir. Även om alla partier redan uteslutit samarbete med dem. Det hindrar ju inte Ester från att rösta med en i övrigt enig opposition mot regeringen. Och det här är intressant. Den tanken hade nu inte slagit utfrågarna Jan Gujo och Göran Rosenberg som hyrs in för att göra en mer ideologisk partiledarutfrågning än brukligt. Och det här var ju någonting, hade vi fått fyra så hade vi blivit vågmästare och då hade vi blivit ganska spännande att se hur man kan styra det här landet. När vi ändå är inne på riksdagen så är den insändare i DN då, som tycker att 349 ledamöter är väldigt många. Det är alltså som många ledamöter som finns i den svenska riksdagen. Och vi har väl nästan värsekord i förhållande till folkmängden. Så att här finns en hel del besparingar att göra tycker Hans Bergedal. Vi har ju haft ett kommunfulläktig i Huddinge som jag tänkte... Nämna lite om i alla fall. Den 11 december. Nu är det så att vi har ju ingen vågmästarställning Men vi försöker ju göra oss påminda så gott det går. För att övriga partier då de får finna sig att vi finns helt enkelt. Det var två frågor som vi hade synpunkter på. Och det var dels frågan om partistöd. Där vi tyckte att det kunde lämnas oförändrat. Men det var ju förstås ensamma om. För det är ju så att när det gäller politiker och utlänningar, där så ska det inte vara något stopp. Man höjde då med en halv miljon. Det är visst en liten del av budgeten. Men det hade ändå varit bra, tycker vi, att markera återhållsamhet. Grundstödet per parti är alltså 50 000 per år. En höjning från 32 000. Mandatstödet är drygt 28 000 per mandat och år, och det var tidigare knappt 26 000. Sen får man ett utbildningsbidrag på 17 000 per mandat, och det var tidigare 13 000. Sen hade man också beslut om jämställdhets- och mångfaldspolicy. Där eh, finns uppräknat en massa olika jämställdhets- och mångfaldskriterier etnisk, kulturell och så vidare och så vidare och vi yrkade att även politisk uppfattning skulle infogas i den här raddan men det lyckades eh, vi inte få igenom så att även på den här punkten var vi tvungna att reservera oss ja, nu ska vi ta, innan jag tar vår adress så har jag hittat bland mina papper en, i samband med den här eh, Mohammed-teckningarna så har jag fått en kopia där Mohammed avbildas då profeten Mohammeds födelse ses här på en illustration i Rashid Udins världshistoria och ytterligare en bild ärkeängen Gabriel uppenbarar sig för Mohammed i samma världshistoria och då har Inges som skrivit så här snart kan man inte ens säga stoppnål i rubriken med anledning av Jyllandsposten och de senaste dagarnas animerade diskussioner om kränkningar erinnerar en, jag mig Fritjof Nilsson Piratens ord Nu för tiden får man inte ens säga stopp noll utan någon enögd jäkel känner sig kränkt Citatet har för övrigt även till Mark Twain Ja, innan vi avslutar med eh, lite musik så kan jag nämna att vår adress är Radio SD Box 20085 vår postnummer 10460 Stockholm vår hemsida www.svenskdemokraterna.se Ja, då vill jag tacka för mig för idag och önska alla välkomna till nästa sändning om en vecka. Tack till er för idag och vi avslutar med eh, två melodier. Vi tar en till av Ingvar Tjota Olsson och sen så kanske vi hinner med en bit av Alice Babs. Tack så mycket för idag!